El dilluns 27 de setembre, a dos dies de la vaga general, es realitza als carrers de Nou Barris un cercavila manifestació per tal d'informar a veïnes i veïns, a les persones treballadores i als botiguers, les raons capdals que han empès la convocatòria de la vaga general. El cercavila manifestació, amb batucada i xanques, entre d'altres elements festius, comença les 17 hores a la plaça de Virreiamat. El recorregut, amb una aturada a la plaça Llucmajor, en principi havia de tenir fi a la plaça Francesc Lairet, però el greu esdeveniment ocorregut al Casal de Joves de Prosperitat, el seu tancament per ordre municipal, obligà el Cercavila a apropar-se fins a aquest emblemàtic espai dels joves de Nou Barris. Els micròfons de Ràdio RSK, a través dels seus corresponsals, van ser-hi per informar del que allà es va viure. El teu nom, sisplau? Núria Chavarria. Encantat, Núria. Per tant, ets d'algun col·lectiu o ets veïna del barri? Soc de Campeguera. Peguera. Eh, assistiràs a la vaga? Sí, senyor. A la manifestació? Assiste, I tant, i tant cantarem a la manifestació. Molt bé. Eh, què esperem aconseguir a la vaga? Eh, esperem que alguna cosa aconseguirem. No tot el que demanem, però alguna cosa sí. Per tant, creus que serà útil i s'aconseguiran objectius? Sents realista? S'aconseguiran els objectius? No tots, però algun potser sí, perquè si no es que fer com a França, que hi ha per la quinta huelga. Ah, clar, clar, això és molt lluny. Creu que Espanya pot ser aquesta la primera de moltes? Seran necessàries? La gent s'animarà a seguir fent vagues? Ui, és difícil, perquè som un país que ens costa bastant eh, sortir. No és com la idea francesa, que fa anys que estaven més reivindicats que nosaltres. Molt bé. I quina creus que és la postura del jovent? És a dir, estan escèptics, eh, passen de tot, eh, s'impliquen o... com oh, els veus? Hi han col·lectius que sí, que estan molt al dia i n'hi ha que no. Però això ha passat als anys 60, als 50, sempre hi han joves que sí, que n'hi ha que no. Jordi. Molt bé. A quin col·lectiu pertanys? A Trobada. Perfecte. Assistirà vostè a la vaga general del dimecres? Però bueno, jo faig vaga, faltarà el meu lloc de treball. Molt bé. Per tant, aniràs a la manifestació? Per la tarda, sí, i, i pels matins estarem pel barri. Molt Serà bé. Quin és més o menys el plàning del dia? El dia és aixecar-me, anar a fer els piquets pel barri, tal com va acordar el comitè, els que es van parlar passejos pel barri, per parlarem als comerços, que tanquin, piquets informatius, les accions que pertoquin, i després dinar, i a les quatre des de Via Júlia sortirem cap al centre. Tota manifestació, fins a les manifestacions al centre. Què esperes, esperes aconseguir amb la vaga? Tu o bueno, el col·lectiu? Bueno, la idea és tirar enrere el decretazo de la de reforma laboral, que estava pues, aprovada sense cap mena de consens amb les forces socials i sindicals, i sinó no, per la... Parla via de la imposició, només amb els vots del PSOE, única i exclusivament. Per tant, tirar enrere tota aquesta reforma laboral, intentar també que totes aquelles retallades en l'estat del benestar que està duent a terme el govern socialista a les ordres dels, dels, de la burgesia neoliberal, pues estiguin enrere. Com va passar el 88, pues el mateix t'he intentat on Perfecte. I creus que serà útil? Aconseguirem alguna cosa? Jo, a veure si... Sent realista, jo crec que molts anys sense mobilitzar la gent, molts anys sense assemblees a les fàbriques, molts anys sense realment un real fons de lluita i jo crec que aquest primer cop serà una mica fregàs, possiblement. Però és l'inici d'alguna cosa que segur que no serà un fregàs. Creus, per tant, que hi haurà una continuïtat en la lluita i que això és un primer pas? Sí, podria ser la primera vaga general de moltes. A França en porten 6, a Grècia en porten 5, aquesta és la primera i ja anirem a més. D'una primera sempre a costa, la gent té por, els que d'any de treball no el perdre, la burguesia amenaça, tot és molt sotil, tot és econòmic, quan no és la hipoteca, són la factura, no cal una violència visible per fer obligar el treballador a, a treballar, però bueno, quan, quan hi ha necessitat i no hi ha treball, no hi ha diners, un té gana i es que sense vivenda, al final això empenya a lluita. Crec que la jumentut està implicada realment o passa una mica del tema? que la joventut passa una mica del tema, sobretot per la mala fama dels sindicats, sobretot el tema dels alliberaments, el tema dels milions que es rep, el tema que es veu de la mà de veu, contractes basura, sous molt poc dignes, moltes hores, treballs precaris, sense comitès d'empreses a, a moltes empreses on treballen els joves, sense convenis a molts sectors on treballen els joves, sense un sindicalisme que els defensi mai de la vida i per tant els joves no senten implicats en, en cap dels aspectes amb això. Però sí que és veritat que es pot arribar d'ells a ells a través de universitats, a través d'instituts i del futur laboral que patirà, bàsicament. Mm -hmm. Jo sóc el president de la l'Associació de Vides de Campaguerra i a la vegada el portaveu de la coordinadora de l'Associació de Vides de Nou Barris. Assistirà vostè a la vaga de dimecres? Això n'hi és pregunta. Què pretén aconseguir? No vostè, a... el, el poble. Aviam, uh, si soc si honrat, em diré que ha No crec que aconseguim res. Aquests cabrons ja han pactat en quin tenien que pactar i poca cosa ens donaran. Però és evident que aquest govern s'està beneixent en una vaga general i per això estem aquí organitzant-la. Molt bé. Per tant, creus que eh, útils i objectius no s'aconseguiran? Si Aviam. som realistes. Aviam, uh, com t'he deia abans, uh, d'alguna manera fa molts anys que estic al moviment ciutadà i això em dona uns set de d'una mica sàpigui el què. Vull dir, som molt conscients de que poca cosa podrem aconseguir, però si aconseguim que més del 50% dels veïns estiguin per la vaga, aquesta gent s'ho que pensar una mica. Vale. Què potser seria aquest el primer pas, així com a França o Grècia, per més vagues generals i finalment poder aconseguir alguna cosa, o la societat espanyola no, no té aquesta empenta? Mira, a mi sempre m'agrada dir, parlant un altre tema, que és Nou Barris. Si miren qualsevol pedra de Nou Barris, és perquè ha hagut la lluita dels veïns de Nou Barris per aconseguir-la. Nou Barris és un barri molt acostumat a lluitar per quan hi ha victòries. I en aquest sentit, evidentment, que som optimistes. Lluitant, units, podem vencer. Quin creus que és el paper de la joventut, o la posició més aviat actualment, en aquests temes? Mira, eh, els joves tenen un futur molt, molt fotut, molt greu, i l'estimablement, afortunadament no tots, però l'estimablement, al centre s'ha format el municipi amb una mica de bajota. Per si d'alguna cosa estic segur, és que la joventut sou el futur. Sense els joves no hi ha futur i per tant cal que us poseu les piles i endavant que us resideu. Bona tarda, al seu nom, si plau, Rafael. Molt bé. A quin col·lectiu pertany? A la trobada alternativa en el barri. ¿Assistirà vostè a la vaga general del dimecres? Sí, clar. ¿Qué pretén aconseguir? Pretén aconseguir, ante tot, suposo que la reforma laboral no, no se porti, porti a terme. I si i no, si més no, per pues, lo almenys la unitat dels treballadors aquí en el districte, eh, tota la gent que participa activament, Podem, que, pugui, que, que poguessin treballar conjuntament amb aquest tema. D'acord, creus que serà útil per aconseguir aquests objectius? La vaga servirà d'alguna cosa? Sí, per sí, supos. Sí, sí, sí, el govern quedarà tocat? S'entrarà de tot el que estem fent? Suposo sí? que el govern quedarà tocat amb que no, no, tenim, no tenim cap voluntat de... Eh, marxa, marxa enrere però quedarà tocat suposo i, i ens farem escoltar eh, per, per altres temes més endavant suposo que ho tindran en compte D'acord, creus que pot ser així com ha passat a França o a Grècia aquesta sigui la primera de moltes vagues i, i en fem més perquè no s'aconsegueixen els objectius o... O pot ser que en canvi que el poble espanyol simplement o aquí a Catalunya, no tingui prou ambenta i es quedi tot amb una sola vaga i no vagi més enllà. Esperem que sí que sigui la primera d'altres que, que, que tinguessin que fer. Eh, aviat vindrà el tema de la reforma de pensions abans de, abans que acabi de l'any. No? de tota mena, depèn de, dels ciutadans, dels treballadors, que això es porti a terme o no. Quin creus que és la postura dels del joves respecte a les mobilitzacions socials com és aquesta vaga? En general el problema de la joventut és complicat ara. No? Hi ha poca participació de la joventut jo crec que tampoc és culpa seva, és un problema de la cultura, l'educació, de la societat, la deriva hacia a un sistema materialista de consum que ha portat a la joventut a desenganxar-se de lo social, de lo col·lectiu i les ha individualitzat de la manera que ho fa des de l'escola. Eh, hi ha una, un sector de joventut que és, és molt participativa però és una minoria. El que tenen que fer és treballar perquè per s'incorpori la major part de la joventut que puguem. Don García, jo soc de comissions Obreres i d'Esquerra de Unida, i del PCC, t'ha sacat tots els carnets, <ríe> i assistirà... del Comit unitari per suposo. Ah, perfecta, Per tant, assistirà vostè a la vaga general? Per Òbviament, quin són els objectius a aconseguir? Els objectius a aconseguir és es... Que no nos quiten los derechos que hemos conquistado después de muchos años de lucha. ¿Y cree que se van a conseguir? A ver, todo? La lista. a ver yo soy de la opinión de que la única batalla que se pierde es la que no se libra. Por lo tanto, vamos a librar la batalla. Depende, si la huelga sale bien, siempre hay la posibilidad, siempre, ¿eh? de que se, se pueda evitar una gran parte de, esa, de ese recorte. Seguro, cuando hiciste. Hicimos la huelga contra el decretazo, bueno, y no fue una huelga, fue una gran movilización contra el decretazo de Aznar, también se consiguió paliar en gran parte el golpe, ¿eh? y yo creo que, que ahora estamos en, pos, en condiciones de poderlo hacer también. No hay que perder nunca la esperanza, ¿eh? nunca, y además hay algo que, que quizás la gente no valore, que si esta huelga no sale bien, fracasa, los recortes no se van a quedar aquí. ...la burguesía no va a conformarse con lo no que nos, nos ha jodido... ...pedirá más, y más, y más... ...y eso hay, es lo que hay que pensar... ...no solo ya en el golpe que nos han dado, que hay que burgar pararlo... ...sino que si no sale bien, no se van a conformar... ...van a seguir recortando... ...entonces, ¿qué queremos? ¿Volver a la Edad Media? Es, además, es una... Es una es un, ...si no paramos esto, el golpe va a ser mucho más duro... ...porque van a ir de cara también a recortar pensiones... ...van a ir de cara a intentar privatizar la seguridad social y hay intentos al respecto ¿eh? a privatizar la sanidad hay intentos serios o sea es muy mucho lo por lo que hay que luchar mucho mucho yo creo que es eh, estamos en uno de los momentos más difíciles de, de nuestra historia ¿eh? ¿cree que puede ser esta la primera de varias vagas así como ha sucedido en francia o grecia o pues, eh, pues españa españa tienes ese, ese empuje yo quisiera que sí quisiera creer que sí ...que esto no se puede quedar aquí... ...y otra cosa... ...luego... ...ver la correlación de fuerzas... ...no... ...porque tú tienes que plantear... ...cuando das una batalla... ...la correlación de fuerza que tienes... ...no puedes lanzar las cosas... ...al albur... ...como quieren algunos... ...pero yo espero que sí... ...que si no nos movemos ahora... ...le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos... ...un mundo de mierda, de verdad... ¿eh? ...de verdad... ...y hablando de hijos, por ejemplo... ...¿cuál cree que es la postura de la juventud... ...en, en todo este asunto?... ...a ver y... A ...en general, general... ...¿Cómo ve la juventud usted... ...muy pasota... Antes? ...muy pasota... ...a ver, hay colectivos que no... ...y lo ves aquí y lo ves en otros sitios no... ...pero en general... Eh, ...no han empezado ni siquiera a trabajar... ...la inmensa mayoría... ...o sea, no saben lo que la explotación... ...son ellos los que explotan a los padres... ...¿y eso de quién es culpa? ...pues por pedido sistema... ...claro... ...tú fíjate que están pidiendo... ...alargar el periodo de jubilación a los 67... ...y los jóvenes no han empezado a trabajar... Y, lo desee, y, lo, y, lo, y la gente mayor tiene que seguir trabajando. Es un contrasentido cuando lo que habría que hacer es que la gente ya, a una cierta edad, 60, 62 años, ya se jubile y dar paso a los jóvenes al mercado de trabajo. Pero, ¿eh? yo Mi esperanza es que la cosa salga bien. Más que nada, a ver, yo confío en que la gente piense. Piense en sí, en el, su momento y en el, en el futuro que se queda que dejamos, ¿no? Y si no, pues no sé si no sale que somos un pueblo de borregos, chicos, y que no merecemos lo que nos dan. Jamnik Luis. Luis, soy de la Juventud Comunista aquí Luis, de aquí de Naucalpan. ¿Has sí. a la vaga los miércoles? Sí. Sí, sí, sí, a la vaga al dimecres i estem col·laborant aquí amb el comitè unitari de suport a la vaga aquí al barri. Sí que sí. Aquí es la vaga del dimecres. Doncs espero que hi hagi una resposta al prou majoritària i unitària possible, com perquè realment doncs fasit de plantejar doncs les polítiques que les últimes polítiques que, que està seguint el, el el govern del, del PSOE i que doncs, es tragui les paraules que està dient tant Corbatxo com, com el Zapatero, de que no faran res, encara que eh, depenent del, del que sigui la vaga. Espero i desitjo que això doncs, sigui sí que realment s'han d'entrar aquestes paraules i que, a més a més, que sigui un punt d'inici real per un canvi en profunditat de... de, de no només el model productiu, sinó moltes més coses. O sigui que, més enllà de la vaga nacional, que, que continuï la mobilització, que continuï doncs, eh, la lluita dels bàsics populars, de la classe treballadora, per, per una cosa, per una alternativa real. Sembla que la vaga és un mitjà bo per aconseguir aquests objectius, és un bon mitjà, un canal. La vaga és un mitjà legítim que té, tenim pues, la, la gent treballadora, i que és... hi força gent que diu que és un dels últims unitats de recórrer però és que realment quan ja no et queden més quan se t'acaben les altres vies d'actuació doncs pues doncs pues és un mitjà útil i, i un bon mitjà d'acord. córrer, sí. A veure, és molt... Ja, jo no puc ara expressar aquí una opinió general de la, de la joventut. Jo el que sí que veig és que, que per la gent jove la reforma laboral que s'està començant a tirar endavant doncs ens està encara afectant, ens afecta doblement com a treballadors i com a joves. Per què? Perquè per una banda... La nostra opció a poder tenir contractes normals, que és aquí demanem, tenir contractes normals, encara es fa més difícil, a diferència del que diuen, a, el que diuen Zapatero, que diu que això doncs, facilitarà la promoció de treball a la gent jove i, i aquestes coses, però, però no és així, perquè el que fa és precaritzar encara més la situació del jove en el món laboral perquè no, no li garanteix cap, cap mínima condició de seguretat. I el que, el que es demana també és que un jove és un treballador més i per tant ha de tenir unes condicions de seguretat, o sigui, d'estabilitat laboral, d'un contracte normal, amb un sou normal, unes condicions normals, vamos. I la reforma laboral això no ho està produint, no, no, no, està, no està ajudant a que se seguixis. Me'n dic Pedro. Pedro, d'aquí un col·lectiu per tanys o... Sóc un veí d'aquí, d'un barri, sí. Asistiràs demà a vaga? De, de, sí, sí, vindré, vindré la vaga del dimecres, sí. sí. Què has pensat aconseguir amb la vaga? Bueno, és una lluita, si no donem resposta als que s'estan fent des de dalt, no ho aconseguir. És una lluita d'un dia que és la vaga, però tindrà que continuar massa endavant, també. Però necessito una resposta, no podem quedar-nos a fer res. No, sí, si creus que amb la vaga només no hi ha... No, la vaga per... ha de ser també un punt i un punt i hem que continuar lluitant perquè els canvis siguin els canvis que realment vagi bé per la gent del poble i no pels que sempre tenen un domini que està més enllà dels estats. Uh -huh. Que no ha de una cosa puntual, que ha de ser una cosa que ha de continuar. Molt bé. Llavors la vaga seria un mitjà per... Donar-te a conèixer les teves idees, el que tu reivindiques. Bueno, jo crec que és una resposta, la vaga de ser una resposta. Que després de tot el que s'ha plogut, el mínim que s'ha pot fer és una vaga, però per continuar ajudant-li. És una resposta que tenim dret per poder fer-la. Bueno, ara a ara l'última pregunta... Què penses del paper de la joventut dins de la vaga? Són participatius, no? Com ho veus? Home, n'hi de tot. Jo no soc jove, clar. Jo no Jo no soc jove. Jo tampoc, però a la ràdio els meus companys joves i m'han sí. preguntat. Home, hi ha un 40%, pa... no sé ara exactament, però hi ha un tant per molt alt de jovent que està a l'atur i sembla que, bueno, que deuria haver hi més moviment. Hi ha molts jovent que encara no surt de la casa i els pares estan fent aquell coixí, no?, perquè puguin viure i això amortiu el que és una mica la crisi també, perquè la família ajuda perquè no hi hagi tanta crisi entre el jovent i no hi hagi tanta rebel·lia en aquest sentit. No sé, no sé, esperança amb el jovent sempre. El districte de Nou Barris està colpejat amb intensitat per la crisi el Son Barri Popular. L'atur i exclusió social estan creixent. S'allarga i no s'acaben els subsidis per a les necessitats més bàsiques de les famílies que no podran fer front a despeses com el menjar, el pis, la salut, el transport, l'ensenyament, etc. La gent no vinguda per buscar-se un futur, treballen, viuen una situació especialment dramàtica i més si no tenen papers. Molts autònoms no troben feina. Les petites empreses i el comerç s'ofeguen o tanquen per la davallada de les vendes en una situació que fa créixer la conflictivitat social i la desesperació a les nostres llars. A Nou Barris no som culpables de la crisi. Han estat tres anys durs per a molta gent, però lluny de veure el final del túnel ens diuen que els mercats demanen més sacrificis. La reforma laboral aprovada pel govern de Zapatero, obeint les ordres dels mercats, volen endurir encara més les condicions treball del treball dels que en tenen o seran acomiadats però la gent aturada se li vol demanar més, més per menys subsidi volen endegarir la data de jubilació i el temps per calcular-la les pensions quasi congelades donen cada cop per a menys i a més ens volen cobrar per anar al metge han retirat els ajuts a l'habitatge i cada dia una nova retallada social apareix a l'horitzó durant molts anys el nostre barri va ser capdavanter en aconseguir els drets dels que ara ens vol entendre per contra, si abans de la crisi les grans empreses i la banca tenien beneficis estratosfèrics, avui són els primers en rebre tot tipus d'ajuts públics, per no crear feina sinó per destruir-la. Amb el suport a la vaga general, al nostre barri, engeguem la lluita per retirar la reforma laboral, exigir feina en condicions dignes i rebutgem les tallades socials, a salaris, pensions, subsidis, habitatge, sanitat, educació... Que la crisi la paguin els banquers i especuladors. Demostren la teva indignació. Participa. A no vagis tanquem per vaga.